Jó napot kívánom, összük <gül> Ott kezdjük talán egy kicsit, amikor arról beszél, hogy a csalóközi magyarság sorsát bemutató regénye az életjeleket sokrétű embertől kapcsán beszél arról, hogy nagyszüleiből ketten is csalóköziek. De mit jelent csalóközinek lenni? Hát köszönöm, tisztelettel a jó kérdés, Tehát ez szülőföld. Tehát egy olyan szülőföld, ami valamikor, hát jó pár idővel ezelőtt a történelmi Magyarországhoz tartozott. És szívben, lélekben még ma is ugyanezt érezzük, és az, hogy volt és van egy határvonal, ha bár a mostani határvonal ez már olyan jelképes, de azért még, hogyha Magyarországon is vagyunk, akkor sokszor azt mondják, hogy megjöttek a szlovákok. Hm. No ilyen, az embernek sokkal jobban dobog a szíve, és akkor ugye olyan szívesen visszaszólok, hogy na most mi szlovákiában élő. Magyarok, vagy magyarajkú romák vagyunk, és a József Attila a mi számunkra Dunaszerbe na vagy a közben ugyanazt jelenti, mint ami a Budapesten élő embereknek, magyaroknak. Csalóköznek amúgy is, tehát eléggé, tehát maga a táj jellege, ugye a Kisduna és a földrajz, a Kisduna és a Nagduna között elterülő, terület, ugye, aminek eleve a neve is tündérkel, tehát halló, sziget, nagyon sok titkokat rejt úgymond magában, és tehát a költők, a, a festők, ezek még mindig a mai napig kutatják ezt. És tehát minden pillanatban ott a csoda, csak ugyan hát erre rá kell lelni. Tehát egy csalóközi embernek az élete, tehát körülbelül ilyen. Na most én Apácsoszakállosan születtem, ami egy nagyon szép község, tehát 750 éves múlta rendelkezik, majd később ugye 70-es évek elején, tehát a két falu és és szakálast összecsatolták, nem kérdezték meg az itt élő embereket, hogy e, szeretnék -e ezt, avagy nem szeretnék. Tehát az akkori rendszer ugye, e, elrendelte, hogy igen, ez a két falu pedig a továbbiakban e, egy falu lesz, úgymond. De hát azért az ekecsiek sohasem lesznek apátuszakállosiek, és az a síhajok sohasem lesznek ekecsiek. E, és itt tud ez eszembe, Bocsánat, hogy nagyon kedves barátom, Polák László, mérnök, polgármester úr, aki tehát, hogyha valamilyen könyvben mutatom, vagy valamilyen rendezvény van, és akkor nekem mindig mondja, hogy te József, hát akkor végül is ezt hol tartjuk meg ezt, Ekecsen, vagy Apácoszakálloson? és akkor ez szinte olyan szálló igévé vált, hogy én pedig így feleltem. Hát, kedves Laci barátom, természetesen egy apács de nem azért, mintha nem lennék ekecsi. És, és azért ez, ez azért mindig mosolygunk rajta, hogy ilyen, ilyen frappánsan, tehát meg tudtam ezt válaszolni. Tehát azóta eltelt egy néhány évtized, és hát az emberek már most már megszokták azt, hogy Apácaszakálos és Ekecs úgymond egy községházal, egy önkormányzattal rendelkezik, de az emberek sokkal egymáshoz közelebb kerülnek, hmm. és ez, ez egy szép dolog. A Dunaszerdahelyi Romológiai Kutató és Mocetin Intézet vezetője, illetve 2006-ban a Csalóközi Romák Identitás tudata, címmel jelent meg egy tanulmánya. Más dolog Csalóközben romának lenni, mint máshol? Hol van a különbség? hogy ez pont ugyanolyan ízű dolog, mint amiről az elmúlt percekben beszélt? Hogy a Csalóköznek a hely varázsában van valami más íze? Biztos vagyok benne, hogy nem csak tehát az, hogy csalók más, hát azért az az igaz, hogy minden település más, de viszont tehát mivel én járom, úgymond a Kárpát-medencét, és hogyha Szlovákiában maradunk, akkor tehát Kelet-Szlovákiában, akár Gömörben, akár Nógrád, akár fönt egész Zemplén, tehát ott már azért más, tehát ott románok lenni, homlok egyenest ö, mást jelent, mint ami itt csaló közben, Tehát nyugatszlomákiában és itt lent délen nálunk, tehát sokkal könnyebb azért románok lenni. Tehát ö, ezt köszönhető nyilván annak, hogy itt soha csalóközben és pedig a Dunaszerdehelyi járásban a roma, avagy más nemzetiségűek között sohasem tettek nagyobb különbséget, mint olyan. Persze az előítéletek azok minden itt ott vannak. Függetlenül az, hogy most ezt egy roma ember mondja-e, avagy egy zsidó ember mondja, avagy más nemzetiségű ember mondja, ez mindig is volt, tehát ez nem új kelető. De természetesen ugye Dunaszerdehelyen valóban tehát a Romák egy olyan közösséget, akár a zenész romák, akár a, a vállalkozásban nagy sikereket a közéletben, nagy sikereket elért a romák között semmilyen, tehát különbség nincs. És számomra nagyon nagy boldogságot jelent az, hogy az egészségügyben tehát Roma nemzetiségű orvosok, tehát például Dunaczerdehelyen, jogászok, pedagógusok újságírók, nagyon sikeres vállalkozók, a zenészek meg úgymond mond, úgy tényleg tehát ö, ö, nagy tiszteletnek örvendenek. Tehát talán ebben különbözik Csalóköz és közvetlen Dunaszerdehely, hogy hogy tehát itt a romák nagyon is egyenrangúak, és én mindig azért mondom is, és fogom is mondani, hogy a magyarajkú igen igenis, ő nemzettárs, tehát mindenkor romológusként is mondom, hogy már végre mondjuk azt ott a, a magyarul beszélő romákról, hogy ők nemzettársak, tehát nagyon bűhös vagyok azért, amikor azt mondja egy magyar ember, hogy ezek a mi romáink, tehát ezt nagyon félre lehet érteni, mit jelent az, hogy ezek a mi romáink. Tehát én ezt nagyon jól értem, hogy mit kell ez alatt érteni, illetve mit akarnának ezzel mondani. Ugye, tehát a történelemben van egy ilyen, hogyha visszamennénk 1761-ben, ugye, amikor Mária Terézia meghirdette, illetve kihirdette az assimilációs rendeletét, hát ez bizony nagyon komoly dolog volt. És a baj még attól mindig a mai napig baj, hogy ez az assimilációs folyamat valahol ott van, tehát nagyon sokszor össze is tévesztik azzal, hogy na most mit jelent a felzárkóztatás, az integráció, mit jelent ugye a szocializáció, és akkor ezt eléggé úgy az egyszerű roma ember számára összekeverik, tehát olyan érthetetlen a roma ember számára mert hiszen a román ember nem hinném, hogy más akarna lenni, csak hát mások akartak minket mindig, tehát másként látni, másoknak látni, és hát meg kell vallanom őszintén, hogy ez jó pár száz éve alatt egyetlen országban sem el -e sikernek. Mert ugye a romák, tehát a romák felzárkóztatása Teljesen másképp zajlik le. Tehát, hogyha nem lesznek azok a megfelelő roma értelmiségeink, akik tehát saját maguk fogják ezt a felzárkóztatási folyamatot, mint olyat irányítani, akkor ez biztos, hogy sokkal lassúbb lesz, és nem biztos, hogy mindenütt ezt siker fogja követni. 1956. október 23-a egyébként nálatok valamilyen szinten megjelenik? Emlékeztek rá, van valamifajta rendezvény, bármi ilyesmi? Természetesen, hiszen ma is Dunaszerbe helyen, tehát a Városi Javatalépülete elő, egy emlékmű, egy modernkori emlékmű jelzés és emlékeztek arra, hogy 1956, tehát 56-os forradalom, ugye Magyarország népének a e, diktatúra elleni e, forradalma, a szállini, illetve szovjet megszállás e, ellen folytatott szabadságharca. Erre mindig kell egy emlékeznek, az embereket tartják, sőt, ugye, mert hiszen, e, amely a 20 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Tehát ezt a, a magyar tannyelő iskolákban nálunk tehát a felvidéken, illetve csalóközben közben tehát tanítják. Tehát ezzel a indiákjaink az alapfokú iskolában, a középfokú iskolában mindenütt is tehát fel vannak ezzel kapcsolatban világosítva, sőt, mi több ezek vizsgányagok is, úgyhogy, úgyhogy ezen nagyon tisztában vagyunk. Tehát, ami az én személyemet ugye illeti, hát akkor én lényegében hat éves voltam, tehát emlékszem, azért úgy visszaemlékszem, mert hát eléggé közel lakunk, tehát Dunaszerdehely és még Duna túl a pártoszakállos Ekecs, az a közelség, és azért nagyon sok minden áthallatszott, tehát akkor nem volt egy olyan könnyű, hogy az embereknek rádió volt, tehát még akkor ugye 56-ban úgymond a világvezetékek sem voltak, mindenütt, de ezért tehát az apám, az egy olyan leleményes ember volt, és akkor lehetett olyan akkumulátoros rádiókat már vásárolni, plusz, mínusz, Ö, ö, telepes rádiókat, és akkor ugye hallgatták a szabad Európát, és akkor engele, gyereket mindig, ugye a szomszédok egybeültek, és akkor mindig úgy kitessék át. Erre emlékszel? Kézel el, hogy igen. Igen, emlékszem, és uh, aztán már, hát 56-ban, utána már elsőosztályos uh, diák voltam, hosszú ideig erről nem szabadott beszélni, de aztán már későbbiekben, persze egy ilyen elfertékelt változatban nem a teljes igazságot csődített, tehát a, a tanáraink oktatták ezt, de olyan fanyar mosolyal, mert hiszen tanítók is ennek az ellenkezőjéről volt, voltak tehát meggyőződve. Az egy kemény, egy nagyon kemény időszak volt, hiszen akkor Magyarország területét ugye tehát e, nagyon sokan elhagyták, külföldre emigráltak, e, e, emlékszem ugye, meg, hiszen 50 volt a kollektivizáció, és időszak e, az akkori Cseszlovákiában is, uh hullámsággal szemben és minden után hogyan léptek. És én már akkor is érzékeltem, hogy egyik napról a másikra egyszerűen eltűntek a tanáraink, a tanítónémi, a tanító bácsi, és akkor mi csak kérdeztük, hogy hát hol van Irónka némi, meg hol van a, a Károly bácsi, hát hogy minket ő nem tanít. És akkor a galánk ránk résztek, és akkor ugye mondván, hogy ez nektek szegy sajnál Aztán később az ember ugye utána olvas, és hát azért már én is olyan voltam, hogy azért rá tudtam kérdezni, egy bizonyos dolgokra, és a teljesen folyamatosan ugye, a tudatom még előtt az, hogy mit is jelentett és mi is volt. Tehát az 56-ban 56 is ugyanúgy a diákoknak Magyarországon. Elnézést a csendes elvonulással kezdődött, hiszen, hogyha előbbre tekintek, majd később, ugye ez Cseh Szlovákiában a 68 is ezzel kezdődött. Igen és úgymond a 89 is azzal kezdődött Szováciában most a 2018 is. Tehát, tehát azért vannak ilyen nagyon egybeeső dolgok és egyformá kizózó elbetélet, de mindenütt a diákok. Tehát a, a legfiatalabb nemzedék az, aki bátor, aki mert, amikor először láttam a testi srácokat, meg a Kessi, meg ezeket. Tehát ezek ezek ma is, tehát enged egy olyan dokumentumfilm megjelenik, ugye a magyar csatornák a köztelevízióban is, amikor úgy azért elgondolkodott rajta az ember, hogy Istenem, ez nem is olyan régen volt, és hát bizony sok esetben azért azt is el kell mondani, hogy nem mindenki erről kellőképpen van tájékoztatva, illetve nem is érdeklődik. De bizony nagyon oda kell figyelni, mert ugye a az mind a történelem kerek az forog, forog, forog, nagyon sok minden jelen van most is a napjainkban, csak hát természetesen más formánban. Amire én elsősorban kíváncsi vagyok, hogyha bemutatná nekünk a, egyébként nemrég indult kezdeményezést, ami az én információm szerint szeptember 29-én az Egyesület Győri Székházában egy konferencia keretén belül megnyitotta a három éves magánszak ez pedig a Románokrály Egyesület. Milyen szakkollégiumról van szó? Ráadásul a fejegyzések értelmében itt teológiával is kapcsolatban vagyunk. Meséljen nekünk erről. Hát igen, nagyon köszönöm szépen ezt a kérdést. Nagyon szívesen megválaszolom, hiszen tudni kell azt, hogy közel másfél éve tehát jött létre, alakult a Romanokraj eh, civil szervezet, civil egyesület, melynek az elnöke eh, Horváth József úr. Tehát ez a, a, az egyesület, hála a jó Istennek, egy saját székházzal eh, rendelkezik Győrbe, ez a Simor eh, János Püspötér 22 szám alatt eh, működteti, tehát a a, a szeptember 29-én úgymond ünnepélyes keretek között megnyitott e, magán ami elsősorban, tehát a teológiai alapismereteket és a romológiai alapismereteket szeretné és fogja ö, átadni, tehát azoknak a ö, hallgatóknak, akiket tehát ö, meghívunk, avagy ö, saját ö, maguk döntése alapján szeretnének jelenkezni azok az emberek, akiket ez érdekel az érdekel igen. Teszi. Kezdjük akkor az elején. Mivel foglalkozik az Egyesület? Nyilván jogvédő szerepe is van, érdekképviselete tellá, de egy picit részletezze igen. már azt, hogy maga az Egyesület milyen tevékenységet folytat, és akkor átérhetünk ottán a magánszak hát az, az Egyesület lényegében, tehát a fő tevékenységei közé tartozik ugye a, a polgári jogvédelem, mint olyan. Az oktatásügy, a kultúra, a környezet az egészségügy, és nem utolsó sorban tehát a munkahelyteremtés és a, a lakás ügyeknek, a problémáknak, a lakatóságnak a, a kezelése. Tehát ezért mi egy ilyen tervezetet a szakembereknek, programtervezetet dolgoztunk ki, amelyen 15 kabinetből áll. Az imént felsoroltam ugye azokat a, a területeket, ahol tehát tevékenykedni szeretnénk. Persze nagyon sok munkába kerül, hogy mi megtaláljuk azokat a szakembereket, roma és más nemzetiségű szakembereket, eh, akikkel ezeket a programokat külön-külön eh, eh, ki tudjuk dolgozni. Tehát ez már sikerül, úgymond, sikerül, tehát a programjainknak több mind a fele az elképzeléseink, eh, amit meg szeretnénk valósulni, Lényegében megtörtént, tevékenkedünk, rengeteg akadályjal nézünk szemben, mert hiszen tudni kell azt is, ugye, hogy nem csak Magyarországon, tehát a romák több törzsbéliségből, törzsbéli csoportból, közösségből tevődnek össze. Tehát ez nem mindig zökkenőmentesen történik, meg amikor egyeztetni kell bizonyos dolgokról, mert ugye vannak nézeteltérések, vannak főleg olyan ö, ö, ö, ö, szakmai, viták, ugye, amiben tehát olyan emberek is szeretnének tehát beleszólni, akik eleve azon a szakterületen belül tehát nem rendelkeznek semmilyen végzettséggel, mint olyan. Önök ezekben a nézeteltérésekben részt vesznek kvázi mediátorként, hídként, tehát megpróbálnak egy olyan közvetítő szerepet Elvállalni, hogy kisimuljanak azok az érdekellentétek, amelyek akár roma közösségeken belül felmerülhetnek? Persze, természetesen, tehát mi nyitottak vagyunk, tehát mi nyitottak vagyunk ugye, hogyha a roma közösséget, mert hiszen maga a programunk is az egész egyesületnek a filozófiája, mint olyan az, hogy a Kárpát-medencében élő közel három millió magyarajkú romát próbáljuk megsegíteni, fölmérni azokat a problémákat kárpát belül, határon túl, túl ott ugye, ahol ahol, ahol ezek a e, magyarajkú romák nem biztos, hogy minden esetben nemzettársként vannak jelen. Tehát mi erre is építettük tehát a, a programjainkat, és már el is indult, ugye tehát nem véletlen, hogy Szlovákiában e, Dunaszerdehely ahol a Romológiai Kutatóintézetnek a vezetője vagyok, mely 2004-ben alakult, és már elég sok projektben részt vettünk, és tehát sikeresek voltak ezek a projektok, és mivel hát engemet megkerestek ugye Győrből, hogy mennyire vennék részt ennek az egyesületnek a munkájában, majd később természetesen átgondoltam az egészet, és akkor egy aszalhoz leültünk, és akkor azt mondtam, hogy igen, nagyon jó elképzeléseik vannak, teljesen egy újszerű valami, hogy hát akkor mivel magam is ugye magyar roma vagyok, és ennek őszintén megmondva nagyon megörültem. Ez egy nagyon pozitív dolog, és egy nagyon jó kezdeményezés. A magánszak kollégiumról meséljen már nekünk kiket fogadnak ide, uh -huh. mi a célja? Ugyanúgy határon átívelő -e ez a kezdeményezés, tehát nagyon egyszerűen lefordítva, azért mondjuk Győr hogy mondjam, geográfiai szempontból is abszolút jó helyen van, és hogyha mondjuk Agyan. szlovákiai magyarokat vagy szlovákiai magyar ajkú romákat kell fogadni, akkor gondolom Győr ennek a szerepnek kiválóan eleget tud tenni. Igen ám, de azon túl, hogy kiket, milyen szerepre és milyen programokra, milyen oktatási célra fogadják ezeket a roma fiatalokat? Én mindig is mondtam, hogy tehát romológusként, hogy Magyarországon és akár Szlovákiában és mású, de maradjunk Magyarországon és Szlovákiában, hogy a romológiát tehát kevésbé oktatják. És hogyha oktatják ezt a tudományágat, mint olyat, akkor, akkor inkább a felsőoktatási intézményekben. Tehát Magyarországon ismert ugye Pécset, és ismert most már Debrecenben is, a Katolikus Higgytudomány Egyetemen is 2006-tól működik egy romológiai tanszék tehát Pécset, ez már egy kicsit ugye régebben egy évtizede is, ha nem több. Na no most ez eleve azokkal a fiatalokkal foglalkozik, akik már elvégezték ugye sikeresen a középiskolát, és aztán a felső oktatásban ezt a szakterületet is, többek között választják. Ehhez no, képest a győri kezdeményezés, mert úgy érzem, hogy itt lesz eltérés. Igen, igen így van. Így van, tehát a, a győri kezdeményezés merik pontosan tehát ö, ide próbál segíteni olyan értelemben, hogy ö, rengeteg olyan roma ö, cigány fiatal aktivista van, aki még a, a, a, az alapiskolát is meg kell mondani, nem tudta teljesen ö, ö, befejezni. Na most többségében ezek objektív hibák, ugye, tehát ö, család, ö, mély élő, és így tovább, és így tovább, de ezek a gyerekek és ezek a lányok tehát nagyon Praesettek. Na most ahhoz, hogy a közösségi munkában ők részt tudjanak lenni, tehát valamilyen alapképzésben kell ezeket a gyerekeket, ezeket a fiatalokat, avagy a középkorosztályt is megtámogatni. És akkor jött részünk ez az ötlet, hogy a teológiai területén is, ugye, hogy mert hát a hit, mint olyan, és maga a romológia. Tehát ez a kettőt mi összekapcsoltuk, és úgy gondoljuk, hogy ezeknek az embereknek lehetőséget kell adni, hogy a közösség számára, ahol élnek, tehát tájékozottabbak legyenek, és tudják segíteni, tehát akár az oktatás tudjanak segíteni az oktatásügyön belül a kultúrában, a környezetvédelemben, és így tovább. Tehát, tehát ha jól értem, akkor olyan fiatalokat szeretnének kiképezni, akik. A saját gyökereikkel is tisztában vannak, ugyanakkor van hozzá egy hitbéli alapjuk, ami, ami akár uh, morális segítséget is nyújthat, vagy érzelmi segítséget nem utolsó sorban. Azt gondolom, hogy a romák körében ez egy nagyon erősen kulcsfontosságú dolog, hogy a hitnek az érzelmi szerepe valóban, mint protektív funkció jelen lehet. Erre gondoltak, vagy hasonlóra? Erre gondoltunk, pontosan. Pontosan erre gondoltunk, mert ugye ezek a gyerekek nem jutnak el, tehát még a közép. Sem. Sok nem jut el, nem tud szakmát sem, valamilyen mesterséget sem tanulni. De azért a közösségi munkába be lehet őket vonni, sőt, mi több szeretnének is, hiszen segítőkészsek. És akkor mi ezt egy ilyen pótlásként megszerveztük és elhatároztuk, hogy akkor egy ilyen szakkollégiumot hozunk létre, ahol ezeket a gyerekeket is, felnőtteket is akár megpróbáljuk, tehát a nevelés útjára terelni, rossz szóval idézőjelben, bocsánat. Tökéletesen hogy... érthető. Uh, igen, tehát teljesen érthető, és uh, én úgy gondolom, hogy most már sikeres is, tehát jelen pillanatban 50 fős jelenkezésünk van, ugye most a kezdeti stádiumban vagyunk, ahol nagyon sok mindent hozzá be kell teremteni, de én úgy gondolom, hogy ez év végéig, tehát uh, uh, sikerülni is fog, és aztán már mi mentesen fogjuk tudni, ezeket a, a, a diákokat, illetve hallgatókat, hallgatókat oktatni mind a kettő szakterületen. November 10-én lesznek ugye a helyhatósági választások Szlovákiában, és a demokratikus értékfelfogásban a helyhatósági választások rendszere a legalapvetőbb állampolgári jog. Jó esetben a helyhatósági választások jelentősége akár nagyobb is lehet, mint az országos választásoké, mert még az utóbbi a demokratikus keretekről szól, az előbbi pedig a mindennapi, a település helyi életminőségét alapvetően befolyásol. Mi az ön véleménye szerint a novemberi helyi választások tétje? Most Szlovákiában, azon belül, ugye Dunaszerda helyen, és hát feltétlenül roma szempontból? Hát egy kicsit tessék megengedni, hogy hazat tehát közvetlen Dunaszerda helyről, mert hiszen Dunaszerdahely hely egy közel 24 ezer uh, lakosú város és Szlovákiában az legmagyarabb város. Igen. Tehát, uh, tehát nagyon oda kell figyelnünk azokra a dolgokra, amelyek most a jelen pillanatban uh, történnek. Tehát a jelen uh, polgármesterünk, aki jelen pillanatban még a polgármesterünk, és már a másik, második időszakát úgymond kilenc éve, mert előtte még egy évvel, tehát a kilencedik éve van a, a posztján, és hát uh, részemről a városnak a többsége uh, mindezt az ő munkásságát nagy megelégedéssel uh, nyugtázza. A másik pedig az, hogy mi magyarajkú romák, tehát nagyon fontos a mi számunkra, hogy a magyar közösség pártja, ismételten, tehát bizonyítson, ismételten, tehát ebben a legmagyarabb városban, úgymond a magyar közösség pártja pártjának polgármester jelöltje ismételten győztessén kerüljön ki ebből a mostani megmérettetésből, mert hiszen úgymond öt polgármester jelöltünk van, ebből, ebből a további négy úgymond független, uh -huh. kvázi van jelen, míg dr. Hálya Zoltán, a régi és nagyon reméljük, hogy az új, ismételt az új polgármesterjelentőnk pedig a Magyar Közösség pártjának a jelöltje. Engemet közvetlen, ami még mindig zavar, és ez már úgy mond a harmadik évtizede, hogy a városnak van 19 ezer szavazópolgára, a potenciális szavazópolgárok közül mindössze 7000 emberrel számolhatunk uh -huh. a választások. És ez így ismétlődik. Tehát, Tehát hát, a részvétel. Alacsonyan részvétel. É, é, na most... <laughs> Engem igen, tehát közvetlen egy fájó, és az, ami zavar, hogy egy 12 ezer alvó e, e, választó polgárunk van, amiket nem tudunk elmozdítani. Uh -huh, uh -huh. Tehát Dunaszerdehelyen jelen pillanatban e, 4 ezer szavazattal polgármesteri székhez lehet jutni. Uh -huh. Ez e, miben okozhat problémát? Nem tudom, nem tudom. Tehát az, hogy ez a passzivitás némileg nyilvánvaló az, hogy egy politikai kultúráltsággal kellene az emberek többségének a városunkban rendelkeznie ahhoz, hogy megértse azt, hogy végül is mennyire fontos számunkra és mindenütt ott ahol a magyar nemzetiség él, hogy magyar, magyar nemzetiségű polgármester legyen ott, ahol, ahol ez nagyon is indokolt és szükségszerű. De Dunaszerdeheli járás végül is az, ahol hála a jó Istennek többségében a magyar közösség pártjának a jelöltjei kerülnek ki győztesként a megmérettetésekben. Éppen ezt akartam mondani, hogy nem lehet, hogy a kényelem az oka, mert hiszen, mert hiszen ugye magyar többség van, tehát nyilvánvaló, hogy magyar polgármester lesz, és ezért nem erőltetik magukat. Vagy... Tehát úgy gondolják, hogy nem oszt, nem szoroz. Igen, tehát most azért egy kicsit más lesz, mert ugye hiszen van egy másik, egy e, e, vegyes párt, a Most és a HÍD, ugye, Bugár Béla e, elnök úr vezetésével, e, ami már hát most már sok esetben nem tetszést e, vált ki a magyar közösségeken belül egész Dél-Szlovákiában, és a mostani jelen pillanatnyi politikai helyzet is inkább azt mutatja, hogy ennek a pártnak most már úgymond, tehát ö, eléggé, eléggé megcsonkul úgymond, az a szavazó amelyel ö, akikkel ez idáig rendelkezett. Ez alatt nyilván értem azt, hogy a szlovák nemzetiségűek is, folyamatosan kiléptek ebből a pártból, mert hiszen sok minden ö, politikai ö, nem csak a nézetek, hanem ami a kormányon belül ez idáig történt, tehát ö, ez vala ebben ők is részesei a történetnek, mert hiszen ugye kormánypártól lévén szó. Igen. A, a Dunaszerdehelyi Magyar-Ajkú-Roma közösség szintén ilyen passzivitást mutat? A Dunaszerdehelyi roma közösségnek az egy bizonyos része, igen, de hála a jó Istennek, a többség ugye azért mi roma értelmiségiek, és a romológiai kutatóintézetünk, nagyon sok mindent megtesz annak az érdekében, hogy igenis el szavazni, akár helyhatósági választások, akár parlamenti választások, megyei választások, vagy államfőválasztások vannak, azért mi évről évre tehát a közösségi központunkban igyekszünk, tehát mindig olyan programokat szervezni, ahol azért kellőképpen tehát a szerepen ezek az emberek fel vannak világosítva. Tudni illik azért a magyar ajkú roma mindenféleképpen, ahogy én használom, hogy nemzettársként legyen jelen, mert hiszen ez a kettős identitás tudat oda-vissza mindig is érvényes volt, és úgy gondolom, ott talán ez a mi előnyünkre, illetve meggyőződésem hogy a mi előnyünkre val a szlovák nyelvű romákkal szemben, mert hiszen az igaz, hogy ők többnek tekintik magukat, mivel hiszen ők az anyanyelvük, tehát amennyiben az a szlovák nyelv, akkor közelebb érzik magukat a többségi, társadalmat alkotó nemzethez. Viszont a magyar ajkú roma, az pedig egyértelműen, tehát a magyar nemzethez kíván tartozni, és ez a számunkra nagyon fontos, hogy nemzettásként mindezt tudatosítjuk, ma is, tegnap is, meg holnap is, mert ez az együttélés a számunkra nagyon is meghatározó, hogy mindenféleképpen tehát közösen tudjuk megoldani azokat a helyi, szintű dolgokat az élet minden területén belül, ami mindenhányunk számára, illetve Dunaszerdehely lakosainak a számára egyformán és közösen nagyon fontos és meghatározó. Úgy tudom, hogy egy lakossági fórumról jöttél most ki, hogy tudjunk beszélgetni. Há, igen. Ez milyen lakossági fórum? még egyszer elnézést... Bocsú. Hogy úgy tudom, hogy egy lakossági fórumról kellett kijönnöd, hogy belém tudjál beszélgetni. Milyen lakossági fórum zajlik éppen? Hát most éppen egy Dunaszerdehelyi járáson, járáson belüli gyönyörű községben vagyok, tehát Dunatők is meghívják, és egy lakossági fórum szerveztek meg a választásokkal kapcsolatban, de egy kicsit furcsa módon, mert hiszen nagyudvarnok község lakósairól, illetve képviselőjelöltjeiről, polgármesterjelöltjéről lévén szó, de hát ők ott nem kaptak helyet, és ezért a szomszédfalutban lévők, Czájlik rancs éttermet választották, uh -huh. ahová én is tehát hivatalos vagyok, mert a polgármester jelölt úr, tehát egy nagyon jó régi barátom, Tóternő úr, és hát 20 éven át, úgymond két évtizeden keresztül, tehát vezette a községet, majd valamilyen oknál fogva, tehát úgy gondolta a falu lakossága, hogy váltani kellene, ez meg is történt, de viszont négy év elteltével bebizonyosodott, hogy a falunak a fejlődése tehát lelassult. És most tehát nagyon sokan fölkérték, Tóter barátomat polgármester jelöltet, hogy ismételjen induljon. És hát... Én is itt vagyok, és segítem ők, amiben tudok, hiszen tölkértek rám, és nem sokáta hát a művésznő is fog fog lépni. Budapestről érkezett a Kosútias Bangó Margi, és jelen van. Ugye te nem csak tanítással foglalkozó, nem csak romológus vagy, hanem hát te már az irod Ionél nemzedékhez tartozol, most fog megjelenni egy új kötetet, két nyelvű kötetet fog megjelenni, és nem ez az első két nyelvű kötetet, hanem már megjelentek mesék, roma, szlovák és magyar nyelven, és a szívházikó. Tehát gyakorlatilag te nem csak, hogy éled a három nyelvet, de mind a hármat használod, és ráadásul irodalmi szinten használod őket. Igen, igen. Igen, igen, tehát azért itt hozzátenném, hogy azért eh, eh, anyanyelvemnek, tehát a magyar nyelve, Jelölöm, a magyar nyelvet tartom, mert hiszen azért a romani nyelv, tehát ugye Európában egy 18 dialógusról beszélhetünk, nyelvi dialógusról beszélhetünk, ami sajnos, hajnos. Tehát a háború után a romák számára, tehát miután rendszerváltásra kerül csor 1945 után, tehát a romma nyelvvel nem lehetett foglalkozni eleve Közép-Kelet-Európában azonnal szinten, hogy azt irodalmi. Eh, eh nyelként kezeljük. De hála a jó Istennek 1989 után nagyon sok minden megváltozott, tehát úgy Magyarországon, úgy közép-kelet-európában a roma nyelvészek összefogtak, sőt, mi több ennek köszönhető, hogy most már Szlovákiában is, a roma nyelv a kárpáti dialektus szerint, tehát kodifikálva lesz. Na most ismételten gondolkodunk azon, hogy ezt a roma nyelvet azért most már de rekodifikálni kellene, mert hiszen a kárpáti nyelvi dialektus azért kise eltérő, viszont itt nyugat-szlovákiában és pedig a dél-szlovákiában élő magyarajkú romáknak a nyelvi dialektusa az inkább a rumungró nyelvi dialektus, a magyar cigányoknak a, a dialektusa, és hát mi igyekszünk, ugye, akár Dunaszerdehelyen, av, vagy a Romológiai Kutató van egy kihelyezett e, irodája is Füleken Nógrádba, ahol már elindítottunk több ilyen nyelvi tanfolyamot, ahol, ahol igyekszünk ismét teret biztosítani azoknak a roma fiataloknak, akik meg, meg szeretnék tanulni a roma nyelvet, mint olyan. Tehát Magyarországon is ugye a lovári nyelvjárásból akár van az bizonyos egyetemek, ahol állomvizsgást lehet tenni. Ugye most ki fog jönni ez a két nyelvű köteted? Egyrészt mikor jön ki a kötet, másrészt ezek fordítások lesznek, tehát a, ugyanazok a versek megjelennek magyarul vagy szlovákul, vagy vannak olyan témák, amiket az egyik nyelven, aztán a másik nyelven dolgozol fel? É, nem. Tehát ez egy teljesen új, tehát most nem tudom, mi történt felent, tehát a múzsa, uh -huh. én azért tudatosan alkotok, eh, azt jelenti, hogy most négy éven keresztül sikerült minden évben egy újabb könyvet letennem az asztalra. És mindig úgy próbálok időzíteni, hogy ez november 23-ára, uh -huh. most azért elárulom, november 23-án van a születés. Uh -huh. És hát most is a versnapló című legújabb kötetem fog megjelenni, már nyomdában van, mint olyan, és nagyon remélem, hogy akár egy két hét múlva, maximálisan három hét múlva meg fog jelenni ez a könyv. Ez most két nyelven fog megjelenni, tehát a magyar nyelv mellett a, a szlovák nyelv, de azért ugye, hogy ha én megkérem, azért megkérek mindig valakit, aki, aki tehát a, a, a nyelve tehát művészeti szinten tehát, ö, lefordítani ugye, azért nem olyan egyszerű. Tehát azért dolog, hogy mi beszélünk szlovák nyelven is és ö, irodalmi szinten is, de azért akkor, amikor a költészetről beszélünk, azért itt többen be kell ilyenkor avatni, amikor egy másik nyelven is ö, ö, megjelenik, tehát például a mostani verseim. Ö, Hát ez egy szlovák nyelv, és a magyar nyelvet összeadva egy 320 oldalas kötet, az egyik legvastagabb, uh -huh. ha, eh, eh, eh, eh, hogy így mondom, most idézőelve téve eh, megdolgoztam most, de ez az igaz, hogy nagyon szeretem, tehát nagyon szeretem az irodalmat, nagyon szeretem a költészetet, tehát. Eh, nagyon sokat merítettem, tehát azokból az időbből még, amikor tehát az íródiát tettett említeni, tehát arról sok mindent tudni lehet, tehát még a rendszerváltás előtt, ugye 80-as -80 évek második felében, amikor az íródia tehát szerveződött, és hát hála Istennek tehát a a kortárs írók között ugye ma, akik már hát komoly eh, életkort megéltek, mondjuk akár a Grendel Lajost is, aki már hát akkor is, abban az időben is egy neves eh, író volt, az, ő már ma Kossuth Díjas, eh, közöttünk ebből a csoportban van József Attila Díjas, például Izsnyai Zoltán, költőíró, szerkesztő, tehát azért, azért ez a generációra nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök annak, hogy tény lesz, tehát tagja voltam, és tagja vagyok a felvidéki írószövetségnek is, tagja vagyok és eleve ennek a csapatnak, tehát ez nagyon sokszor boldog engem. A költök általában Panaszkodnak arra, hogy egyre kevesebben olvasnak verseket. Én látom, hogy folyamatosan kint vannak az új versei a Facebook oldalon. Például ma is kirakott egy új verset, ez a morzéles tudósítás. Az éjjel felfedtem önmagamat, álmodni sem voltam méltó teremtés. A felsőbbrendűtől kiiktatva éltem-e? Reggel tudatomat megfeszítve sem értem. Talán gyáva vagyok barátkozni a halállal. Szívem néha morzéleken át tudósít. Ábrándjaimból csónakot építek a kölcsönkapott lelkemnek. Nagyon sok ö, olyan mély gondolkodó versek, filozófikus verset rak ki. Milyen reakciók vannak? Tehát az ideális olvasó most már a Facebookon lakik? Ö, hát ö, igen, tehát vannak barátaim, tehát vannak ilyen köreink ahol beszélgetünk tehát az irodalomról, az írásról, a verseinkről, és az is sokszor így egymásnak. Uh -huh. Föl is olvasom, eh, olvassuk egymásnak, vagy egymás verseit eh, széttosztjuk, és uh -huh. akkor mindenki a másiknak olvassa a versét. Eh, én nem innen azt tud, hogy egyre kevesebb azoknak a tábora akik szeretik a verset, az, az irodalmat, mint olyan. Tehát ezt általában többségében azok az emberek mondják, akik talán, hogy meg ne sértsek senkit, soha nem is olvastak, vagy nagyon ritkán olvastak verset, köteteket, tehát nem nagyon vettek a kezükbe, nem vásároltak verskötetet, tehát ez a, a csoport mindig is fog létezni. Na hát az irodalom az nem szűnik meg, a, a versek sem fognak megszűnni, uh -huh. meg ugye lehet akármennyire, ugye most ebben az internetes és a, a, a hálóra föltenni verseket, ez a dolog. Csak az biztos, hogy gyorsabban tehát eljut az emberekhez, és azok nem biztos, hogy mindenki lajkolja, like nem, nem, nem kötelező az, de nagyon sok ember átmegy rajta, nem is ad egy lájkot like sem, de azért, azért nem biztos, hogy nem olvasta el, avagy, avagy nem gondolkodott el egy vers felett, vagy nem, nem hinném el, hogy nem érintette volna őt meg. Tehát nagyon sok. Ez, ez azért az irodalomnak és sok minden más dolognak a nagy előnyére van. Itt volt velünk egy héten keresztül, hogy érezte magát? Ó, tökéletesen, mm -hmm. tökéletesen éreztem magamat, és már szinte minden nap izgultam, hogy ó, a civil rádióban ismét szerepelhetek, és ez az én számomra nagy megtiszteltetés volt, hogy szerepelhettem, megszólítottak, és bizonyos dolgokra válaszolhattam tényleg nagyon köszönöm meg. Mi megköszönjük szépen, hogy itt volt velünk, a héten a hét embere, Raza, Ravasz József költő, romológus, újságíró volt, és hát visszaadjuk akkor önt a lakossági fórumnak, nem nem fog lemaradni gondolom a sem. Itt további szép napot kívánok. Nagyon szépen köszönöm és még egyszer a rádió is. Köszöntöm Önöken keresztül, és szép végét kívánok minden kedves hallgatón. Köszönjük szépen!